Яких ям довкола нашого села було багато, деякі з них попровалювалися, відкрилися темні утроби, в глибині яких булькала невидима вода. Тоді така небезпечна яма називалася страшним словом – Шурф. Туди можна впасти від необачності або після доброї чарки, а в громадянську війну туди кидали розстріляних. Якось ми з полею відбилися далеко від села, аж до шахти номер 3 це була не примітивна копальня, а капіталка, іще з царських часів. Вона також затоплена. Копер зруйнований, терикон майже весь вигорів. Був не попелясто-чорний, а рудий. Стовбур шахти обкладено червоною цеглою. Розкіш, не баченої в пізніші часи. До речі, о та цегла виявилася неприступною за своєю якістю, із 30-х років і до нині цегла радянського виробництва більше схожа на висушену глину, так званий саман, ніж на царську цеглу. Але це між іншим. Спершу ми кидали в стовбур шахти невелике каміння. Цілу вічність летів камінь, доки десь глибоко-глибоко в чорній пащі цього страховиська було чути приглушений сплеск. Личко полі сяяло захопленням, а я чомусь відчував гордість, ніби ця зруйнована шахта – моя особиста власність. Потім мені спало на думку таке, за що незабаром довелося покаятись. На стінах цигляної споруди, де колись стояв копер, лишилися залізні балки. Коли ми з полею наблизилися до шахтного стовбура, їх було видно на тлі неба. Балки перекреслювали його якось неприродно, потворно. Тобі не страшно? Хопилася за мою руку Поля, задкуючи від стовбора. «Таке скажеш». Саме в цю хвилину мені спало на думку показати Полі свою козацьку відвагу. Я видерся на цегляну стіну, хопився пальцями за нижні ребра залізної балки і повис над чорною безоднею. Перебираючи руками, рушив до протилежної стіни. Достаток пам'ятаю, в ці хвилини не відчував страху. Я вірив, що здолаю прірву, тільки поле Поля не бавилася більше з Литвином а завжди дружила зі мною. Але я досяг протилежного наслідку. Ледве здужавши підтягнутися на заціпенілих руках і знову видершись на стіну, несподівано побачив, поля бігла крим'янистою дорогою до села. Я наздогнав її, схопив за плече, потім брудну смужку на щоці помітив, припорошені пилом сльози. «Ти чого втекла?» Поля мовчала. Босими ногами гребла пелюку на дорозі, не підводячи голови. «Злякалася!» – допікав я її, намагаючись відновити втрачене почуття чоловічої переваги. Вона якось не по-дитячому прошепотіла. «Дурні не сіють, не жнуть, вони самі родять!» Це, звісно, була підслухана в дорослих мудрість, але Поля так її прорекла, що мені здалося, зі мною вона не бажає розмовляти. Поля й справді тепер бавилася з Петром Литвином у їхньому городі. Мені було гірко і самотнє. Але у мене було чимало обов'язків по хазяйству. Головний із них – неспокійний обов'язок пастуха. Мати будила мене на світанку. Одне за одним спускалися по крутих сходинах спершу воли, потім корова і телиця. Їх треба було вигнати до вітряка, щоб не товкли городу. Особливі відносини в мене склалися з нашим вороним-граком. Я його любив не набагато менше, ніж полю. Тварини, особливо коні, швидко починають відгукуватися на людську любов. Досить було вирвати жмутик трави і підняти її на витягнутій руці, як мій вороний друг відразу ж підходив до мене, безвідмовно віддаючи надійну гриву в мої чіпкі руки. Трава не принада, а швидше запрошення, адже трави під ногами доволі. Просто це був наш умовний знак. Згадуючи дитинство, чудуюся довірою старших до мене, семилітнього. Я володів безмежною свободою, такою, якою володіли тільки селянські діти в доколгоспні часи. Семилітній пацан – це вже трудівник, а трудівникові слід довіряти. Майже завжди я пас нашу худобу в самотності. Цій дитячій самотності я зобов'язаний раннім віршуванням. Вірші почав складати раніше, ніж навчився писати. Правда, це були радше частівки, ніж вірші. Багато яскравих спогадів лишилося в мене від двох останніх непівських років. Пам'ять моя міцнішала. Почали з'являтися складніші думки і почуття. Виразно пам'ятаю...